князь Барсанув негайно послав свого лейб-медика до маленького улюбленця. Найшановніший таємний раднику, сказав лейб-медик, намацавши пульс, ви не шкодуєте себе для відчисни. Пильна праця поклала вас у пості. Постійні напружені думки спричинились до невимовних страждань, які ви, мабуть, тепер відчуваєте. Ви зблідли, змарніли, а ваша дорога голівка аж пашить, ой-ой, хоч -ой, би не було запалення мозку. І оце ви, дбаючи про добробут держави, довели себе до такого, аж подумати страшно. Ану, стривайте, лишень. Лейб-медик, мабуть, помітив ту саму червону смугу на циноберевій голові, яку відкрили Пульхер та Адріан, зробивши кілька магнетичних руків звіддаля і подмухавши з усіх боків на хворого, який у відповідь нявчав і скавулів. Лейб-медик хотів погладити його рукою по голові і ненароком торкнувся тієї смуги. «Синобер аж підстрибнув!» Знавіснівшись з люті і маленькою кощавою рукою дав такого ляпаса лейб-медикові, який саме нахилився до нього, що аж луна пішла по кімнаті. — Чого вам треба від мене? — заверещав цинобер. — Чого вам треба від мене? Що ви дряпаєте мене по голові? Я зовсім не хворий. Я здоровий, цілком здоровий. Я зараз устану і піду в міністерство на конференцію. Геть звідси, добіса!» Лейб-медик, украй переляканий, квапливо пішов від нього. А коли він розповів князеві Барсануфу про свою пригоду, той захоплено вигукнув. «Яка відданність державній службі! Яка гідність! Яка велич у поведінці! Що за людина той Цинобер? Мій дорогий таємний раднику, сказав міністр претекстатус фон Моншайн до малого синобира, як добре, що ви, незважаючи на свою хворобу, прийшли на конференцію. Я тут склав записку з приводу какатуського двору, сам склав. І прошу вас доповісти князеві, бо в вашій натхненній доповіді вона виграє, і князь тоді визнає мене її автором. Записку, що нею хотів заробити собі славу, міністр склав про те, ніхто інший, як Адріан. І міністр пішов із малюком до князя. «Синобер!» Витяг з кишені записку, яку йому дав міністр, і почав читати. А що з його читання нічого не виходило, і він тільки невиразно мимрив і плів якусь нісенітницю, то міністр узяв у нього папірця і почав читати сам. Князь, видно, був страшенно захоплений і виявляв своє задоволення, щоразу вигукуючи прекрасно, добре сказано, чудово. Знаменито! Як тільки міністр закінчив, князь підійшов до малого Цинобера, високо підняв його, притиснув до своїх грудей, якраз там, де в нього, в князя, сяяла велика зірка зеленоплямистого тигра. І, схлипуючи, і затинаючись, бо сльози аж лилися йому з очей, промовив. «Ні!» «Яка людина! Який талант! Яка старанність! Яка любов! Яке самозречення!» Потім додав, опанувавши себе, Синобре, я призначаю вас своїм міністром. Будьте вірний і відданий вітчизні. Будьте чесним слугою Барсануфа, який любитиме вас і шануватиме. Тоді незадоволено звернувся до міністра. «Я бачу, любий бароне фон Моншайне, що від деякого часу ви стали занепадати насиль. Відпочинок у маєтку буде корисний вашому здоров'ю. Прощавайте!»